Det är det första Advent då? Ja, eller idag. Om, om vi får upp det här programmet imorgon, då är det första Advent när ni mm. lyssnar. Mm. Och jag, jag är lite dubbel inför julen. Varför? <laughs> För att jag hatar julen. Nej. För att jag eh, inte gillar det julen har blivit, eller är, eller. Eh, Jag gillar inte det här med gubbar och kommersialism. Aha. Men nu har jag satt upp en röd ljusslinga med pappersstjärnor. Och en sån här... Den där typen av stjärna heter någonting. En jag orange. Ja, en klassisk orange pappersstjärna. Och så här, okej okay, det är ganska mysigt. Och vi har tänt ett ljus och jag sm smygdreck lite glugg innan. Jag tänker så här, folk pratar så mycket om så här... Åh, oh, oh, det är som mot så här jul. Åh, oh, med kommersialismen. Och så folk köper då, istället för att köpa så fula eller så här på konsum Ikea, nej men jag vet inte, så köper man fina grejer jättemycket dyrare och då bara ja. inskvinner lite. Ja. Att det bara, är det här liksom eh. Det handlar inte om vad som är så här konsumeras eller inte, eller kommersiellt liksom. det handlar mm. bara om vad man konsumerar. Typ. Ja, men precis vilken klass ja, eller, det är på grejer grej man konsumerar. Och mm. så lägger man in ännu mer pengar på att köpa ja. fint. Ja. En ja. sorts fickleri. Ja. Fast jag kan ändå tycka att om man typ lägger ner mycket pengar på att köpa hantverk. Om man till exempel skulle köpa en näverskärna. Ja. Då kan jag tycka att det är okej okay att lägga ner extra mycket pengar. Ja. Men inte om det handlar om att att man köper eh, julsaker på någon sån <laughs> <där. laughs> Förlådig inredningsbutik. Ja nej. Det blir lite löjligt. Ja nu var det ett tag som vi spelade in uh, vi, vi brukar göra så att vi har några på lager och mm. nu är de slut. Så mm. därför spelar vi in något. Några nya. Vad har du gjort den sista här nu? Eh, jag har har gjort jag tycker jag jag har gjort saker hela tiden för jag har inte hunnit göra saker som jag vill eller typ så här, sitta sitta ner i soffan och stirra rakt ut i luften har jag inte hunnit göra och ändå tycker jag inte att jag har gjort någonting. Vi har... Ja, jag håller på med grupparbete i skolan för cool. mycket tid och eh... jag vet inte. Vi var i Linköping förra helgen. Ja, just det. Eller var för förra helgen? helgen. Äh, ja. Nej, det var för helgen. Mm. Känns som om jag gjort så weekendresa. Jag ska i Linköping, jag ska gå mm. till Örebro nej, Eller, i morgon. Eller i Öl, just det. Det är väldigt temat för hösten. Ja, Vad har du gjort sen sist? Ja, jag har gjort sen sist? Ja, jag har pluggat som vanligt. Jag försöker slå i mig en massa teorier om makt. Mm. Jag spännande. fattar inte. Ja, jo, det är, men det är spännande. Men det är ganska tråkigt men Jo, men det är ju spännande, men det är det här att man ska förstå så här, små, små begrepp eller det blir inte ett resonemang utan det blir så här nu ska du förstå habitus. som gör menar det. Ganska ja. ointressant. Ja, att man inte får resonera självakritiskt. Det får vi också göra men... Mm. men det är ganska ointressant på det sättet. Men på andra sätt. Men inte det typiskt så? när man läser A-kurs. Ja. Det. Eller jag tänker om man har läst eh, högre nivå en A-kurs mm. och sen ska läsa A-kurs igen så blir man lite så här bakbunden typ, för att eller så känner jag nu. Jaha, att... Jag gillar alla ha kurser för det man behöver inte plugga så mycket. Jaha, jag, tänker, jag har inte läst mer än B-kurs. Men jag tänker att B-kurs är ganska lagom när jag går. För att man får tänka själv. Uh, men det är inte ja. så man ser Ja och sen, sen sist. Det var det jag tänkte jag skulle säga. Så, uh. Har vi fått en podcast. Podcastat om oss. För det var det inte. Men precis, det var precis, ju länge sedan. Ja. Vi har hunnit släppa avsnitt ja. sedan dess. Ja. Men de spelade vi in innan. Ja. Just det, ja, ja, Men det, det jag kan vi säga prata det. om. Ja. En podcast om en podcast. Heter ja. den podcasten? Och mm. de gör ett av... Eller så Deras avsnitt handlar om andra podcasts. Ja. Och ett av deras avsnitt handlar om hjärta till fullt. Ja. Eh, det var kul. Ja, men det var jätteroligt <laughs> faktiskt. Eh, det känns speciellt att bli om. <laughs> ja, eller hur? Ja. Har vi också nämnt att förmedlingen har gjort en lista Nej, över podcasts där inte män är i majoritet. Eller säger man så, att män inte är i majoritet. Och där står också att det följt med. Ja. Det är ja. kul att många lyssnar. Jag tänkte, att jag, skulle, jag tänkte inte att jag skulle nämna det här, men nu gör jag det ändå. Att en vän till oss sa typ Alltså, är det någon mer än jag och han där mittemot som lyssnar på den podden? Mm. <laughs> som att vi har två <laughs> lyssnare. Eh, men det har vi ju inte. Nej, vi, har vi har ju flera hundra per ja. avsnitt. Och ja. jag är lite starstruck av mig själv. Ja, <laughs> <laughs> ja nej, men det är jätteroligt faktiskt att det är så många som vill lyssna. Och, och, och, och kommenterar också på olika sätt. Det är jätteroligt. Det säger vi varje gång kanske, men det är fantastiskt kul. Så det får ni gärna fortsätta göra. Kommentera. Ja, jag tycker att det har varit lite dåligt med ja. kommentarer. Jag vet inte om det hör till, till podcastgenren att man ska kommentera. Men vi vill ju det. Vi vill ju föra ett samtal. Ja. Och det är kanske därför den här kompisen till oss trodde att vi har två lyssnare. Ja. För att det är typ två personer som frekvent kommenterar. Men jag tänker att många lyssnar i podcaster till exempel på eller så iTunes. Och ja. då är det inte kommentar kommentarfunktionen lika... Eller det finns ju liksom inte där. Nej, precis. Men jag tänker att kan man inte göra så här då? Ni som lyssnar, att ni tar fram ett anteckningsblock, om ni nu använder papper fortfarande. Det gör ju folk inte glömt bort det. Men det kanske finns någon anteckningsfunktion i är en iPod. Nej. iPhone. Iphone. Jag är helt efter min tid. Ja, och, så, och så kan man skriva ner funderingar med att man lyssnar. Och ja. sen kan man, när man kommer hem på sin kammare och kanske då startar sin dator så kan man surfa in på hjärtetfull.se och skriva upp de här funderingarna. Eller i vår Facebook-grupp. Ja just det. Eller twittra till oss. Alltså möjligheterna är oändliga. Mm. Så det är ju slöseri att inte mm. utnyttja dem. Så gör gärna det. Det tycker vi är roligt. Ja. Det var vad vi har gjort. <laughs> vi har gjort senast. Ja. Nej, men idag så har vi då samma samlats. Vi har samlats fem här personer, vi två, för att prata om integritet. Ja. ämnet för dagen. Ett ämne som. är ju jag tänkte säga att eh, det känns naturligt att prata om integritet eftersom integritet är väldigt aktuellt i här, den här podden. Eller, mm. så här, att vi har, eller jag i alla fall har tvingats tänka efter mm. vad betyder integritet och eh, vad tänker jag om integritet mm. i relation mm. till, till det vi gör. Ja, men Jag tänker också så här i relation till internet. Både du och jag twittrar. Jag har bloggat. Vi har en podcast du bloggar. Ja, jag har bloggat sedan 2005. så, här, så här, det finns Facebook nu och det finns mycket såhär... Instagram. Ja, Instagram, just det, det också. Eh, och det har ju vi också. Nej, men att, att såhär, i relation till internet, det är jätteintressant. Såhär, vad, vad, vad folk där med sig av. Och, och. Eh, såhär, det finns så mycket olika. Och jag är också är med i de här diskussionerna. Ja, ah, men nu skriver hon på Facebook att vattnet har gått. Hur kan man göra det? Så där kan jag ju säga. Och så känner jag mig jättemma efter oss. Vi jag tycker folk ja, ja. Så här, man, har, man har hela sin åsikt om vad folk delar med sig av på internet och vad de ah. inte delar med sig av ah. och, så, eh, och så det är en, så här, intressant i samband med det eh, och just det här att eh, texter på internet alltid finns kvar alltså, det är mm. intressant att här, prata om det är den relationen tycker jag och för att jag älskar internet eh, men samtidigt förstår jag grejen med att det kan vara lite farligt liksom det är så dubbelt, eh, jag, håller med dig. jag älskar också internet och jag älskar Alltså möjligheten att dela med sig ja. av tankar och liv. Och, ja. eh, och jag gör det gärna. Mm. Men jag har också fått höra att jag så här, delar med mig för mycket ibland. Ja. Eller så här, folk som har kommit med lite sy. Si men du vet såhär, kommentarer som ska låta som att de är snälla. Men de är egentligen elaka. Mm. Så här, ja, jag, jag förstår inte hur du kan dela med dig av så mycket i din ja. blogg. Till exempel. Ja. Okej. Okay. Om vi så här, bara, nu när vi pratar om integritet så jag det rör sig mycket om det här äh, Integritet handlar om hur mycket man delar med sig och inte Men vi googlade, på, eller vi kollar på Wikipedia Ja för att det känns som att folk inte, och vi inte heller vet Vad betyder integritet? Liksom. Ja, för jag tänker att det betyder olika saker i olika sammanhang Men på Wikipedia står det så här Integritet är ett begrepp som innebär frihet från självmotsägelse Handlingar, värderingar, metoder och principer, förväntningar och så vidare Blablabla bla ja, det här var väl också inom mm. antiken handlade det om ärlighet och sanningshalt ja. Integritet kan betraktas som motsatsen till hyckleri i den meningen att det ytterst handlar om huruvida något är konsistent eller självmotsägande. Ja, så det verkar ju handla om så att stå för det man så för sin det man säger eller stå säga det man menar. Att alltså det handlar om att vara helgjuten på något vis. Ja. Men det, jag tycker det är sällan, jag har använt det så någon gång, men det är sällan att det är använts. Utan det används snarare kanske som... På NE står det ja. så här. Integritet, rätt att få sin personliga egenart och inre sfär respekterad och att inte utsättas för personligen störande ingrepp. Ja, det handlar Personlig också om... Personlig integritet, inom parentes. Men det handlar också om hur andra ser på det. Men jag tycker man mest använder integritet som så här... Vad jag väljer att dela med mig inte. Mm. Och det är det jag tänker att vi pratar om framförallt här. Med Huruvida så, jag själv gör våld på ja, min integritet eller inte. Ja. Det är kanske är det som är huvudfokus. Men jag vet inte, är det någon som har något sådär, om ord och sånt? Jag är ingen expert. Någon som är bra på ord, vad heter det? Jag vet inte. Någon vetenskap? Jag vet som att är i podcasten podcast så... Hon läser linguistik, va? Ja, ja men det har jag, jag har också. Så jag borde ha någon kort. Och det, <laughs> det finns en bok som heter såhär, Våra ord av Viljas för sen. Så min mamma, eller jag har den hemma också. Så jag är inte hemma nu, men... Då kan man ta slop ordens äh, ursprung. Det är väldigt kul. Ja. Det, det kan jag ju kunna gjort, men ja. det kan ju någon annan göra som har den här boken. Eh, men i alla fall, jag tänker så här: För att stäta vårt huvudfokus så handlar det mest om så här: vad man delar med sig och vad man inte delar med sig. eller? Ja, ja men precis. För vi, mm. vi, pr vi pratade om det här när vi åkte till uppe till Linköpengården, mm. så pratade du ju om just integritet. Mm. Och, och vad det betyder, och då hade vi inte slagit upp det här utan då funderade vi utifrån vår egen förståelse mm. av ordet. Mm. Och jag förstår det som att många använder det som att integritet betyder att man är lite tillknäppt eller som att man inte delar så mycket. Mm. Men jag tycker ju integritet känns som ett väldigt så här, positivt laddat ord och det är väl det jag vill vända mig emot med den här podcasten kanske. Att du inte tycker att integritet är Nej. positivt? Ja, men jag tycker så att det är överskattat i alla fall. Men jag tänker att integritet är positivt men att ja. det inte betyder att inte dela med sig utan ja. att man vet vart gränsen går. Ja. Okay. Och att det snarare är så här att dela med sig av personliga erfarenheter och tankar är ett tecken på integritet. För att man vågar berätta mm. personliga saker mm. det visar att man vet vart gränsen går. Mm. Och vet man inte vart gränsen går så säger man ingenting alls mm. Det är min teori Och därför tycker jag att integritet är ett väldigt positivt grepp ja. Och att folk som är öppna Har integritet och det är bra ja. Men jag menar som, som folk använder det så här att, att det handlar om att inte dela med sig i ja. det, Nej, det tycker, jag, tycker jag med, det. med äh, Reva, i, Lena Johansson är en journalist Och jag tror hon är författare också Som har en blogg eller Hon bloggar inte så aktivt just nu Men äh, jag läste den ett tag Och det var länge sedan man skrev det här inlägget men jag minns att jag läste det och tyckte det var jättebra 2010 skrev man det .se, på ska du säga vad, ja. vad, he, vad heter inlägget om någon vill hitta det ja. det finns alla poänger i världen med att dokumentera skriv om bloggar, tröttsamma frågor och det lilla ordet integritet ja. här uppfattar jag att hon använder ordet integritet just om det här att, eh, hur mycket man delar om. eller som att man ska såhär, inte prata om sig själv och, såhär. Eh, och jag tänkte läsa högt helt enkelt och sen kan vi prata om det Okej, okay, några ord om integritet var det. Integritet måste vara den världens mest överskattade egenskap, skrev jag i föregående inlägg. Det tjänar i stort ingen annan än en själv, så varför är detta så högt värderat, frågade jag mig också. Fast egentligen vet jag ju. Makten tjänar på integritet. Tjänar på att hålla igen. Föra sig värdet och låta noll sippra ut. Varför vill kungafamiljen helst inte berätta ett ord om sitt riktiga liv och leva gärna? Är vänet, är man Levene. Levene, ja. Alla högt, tror jag. Tja, om inte förr så vet vi det nu. Men vi andra, varför ska vi hålla igen? Varför ska vi tävla om vem som kan hålla igen mest? Människor med de mest obetydliga positioner är aldrig sena med att förklara för varandra vikten av att hålla igen. Jag fattar det inte. Men viktigt är det uppenbarligen, ja, Och så fortsätter hon diskutera om sin blogg, att hon har berättat mycket och fått det, det så här kritik för det. och Just också i relation till bloggar framförallt, talar hon. Eh, att det finns en skepticism mot bloggar. Att de berättar om massa skit och de berättar om toalettbesök. Och att det finns en misstänksamhet mm. Upplevde jag kanske, särskilt när jag började blogga ganska tidigt. Och jag, särskilt i bloggens födelse så var det ganska tydligt att, att... När applicera. daterar du bloggens födelse? Men jag daterar väl, eller Bloggens födelse var jag väldigt hängt med på. Det vet jag inte exakt. Men så här, jag tänker att explosionen kom från 2008-2009. Så sent? Jag, jag, jag tänker att jag det. började skriva 2005. Eller jag arkin ja. går tillbaka till 2005. Och då... Ja, det är sant. Det är jag då är... började det. Ja, jobbat. det är sant. Jag har en när jag, tänker efter. jag tog studenten 2006. Och jag bloggade faktiskt tre år för. Ja. <laughs> ja, förlåt, det jag som har en <laughs> Och in, förlåt, innan dess... För för jag, nej, men det var bara så här. Innan dess så fanns det skunkdagböcker. Jag vet inte om ni läste sådana. Men som var otroligt självutlämnande Minns jag som jag läste... Och, och det här är en Jag älskar ju när folk inte har någon... Eller, inte riktigt, det det eller jag älskar när folk delar med sig. Jag har alltid ja. varit som, som ståkar till typ, folk och läser om allt de gör. För jag älskar så här, smutsiga detaljer om människors liv. Jag hade aldrig skunk. Du det? Nej. Men, men däremot Lunarstorm. Där skrev ju folk också dagbok. Ja. Men det var inte lika fritt att gå in och läsa vem som helst dagbok. Tror jag där. Ja, jag och det var inte. det som var så himla fint med bloggryckte jag. Att det var typ okej. Okay. Det var det som var meningen. Att man skulle läsa ja. om att människor. Det var väldigt fint. Jag älskar det. Eller hur. Det är mm. ju någonting. Ja, men jag vet inte. Det handlar inte om att bli. Att känna sig mindre ensam typ. När man läser om andras här klavertramp. Och tillkortakommanden. Ja, så, så inser man att så här, det är inte bara jag som, som inte har ett perfekt liv. Mm, till exempel. Ja, och eh, att det är mm. den funktionen bekännelsebloggar mm. eh, fyller i, mm. i ett samhälleligt perspektiv. Mm. Mm. Ja, men absolut. Och som hon säger så tror jag det utmanar så här. Den här det utmanar hela den här fasadgen som vi pratade om förra avsnittet. Just det. det utmanar hela det här perfekta livet. Det alltså det är en... Ja, ja men det gynnar ju, som hon säger så gynnar det ju makten så här. Och, och, och. Vi blir som... Vi blir mer jämställda tror jag när vi pratar mer om så här, hur vi verkligen har det och hur ja. vi verkligen är. Liksom. Jag tänker att att vara tyst distanserar oss ja, från varandra är väldigt mycket. Så, så. Men sen kan man ju fråga om man vill göra det på internet eller inte. Det kan vi prata om senare också. Så här, det är klart att inte alla måste blödra ut om sig toalettbesök på internet. Det är inte det säger, Men jag tycker det är väldigt kul älskar blogg-grejen. På tal om bara toalettbesök, mm. jag tänker på när jag vet inte om det här har med sakerna att göra men för mm. några veckor sedan så, så la Leigh damer upp en bild på en mm. bynda med en människa ja, på Instagram det, och jag herregud vilken ja. vilken storm det blev. För sånt kan man ju inte visa. Jag tror hon aldrig mänskap. Nej, jag tror inte hon gör det. Ja, men hon berättade någon gång att hon använde så här blod från sin mänskap. i... Det är ett konstverk man gjorde. Ja, jag tror inte ens att det här ska passa längre. Ja. Det är ju ingen detalj. Men hon har ju lagt ut det här, så det är helt galet. Ja, bra drag, ja och, men mm. va, det är ju väldigt spännande så här. Det här vet vi om en annan människa. Är det bra eller dåligt? Mm. Jag vet inte. Ja, jag vet inte heller. Jag tycker det är kul. Jag älskar att och jag tycker det eh, Nu hoppar jag lite här. Men så här: Att, att, att så här, med hennes mäns så blir folk upprörda över. Folk blev ju så här, men jag minns att Lars Norén gav ut sina dagböcker för några år sedan. Och det finns ju även andra som har gjort det. Och då är det så fint liksom. Åh, oh, han delar med sig av sitt liv. Och det var klart att det var många som tyckte att det var kanske för lämnande, Men det var inte alls samma grej liksom. Menar du att när någonting står skrivet på papper så värderas det ja. högre än när det är på internet? Och ges ut av ett förlag och är en fin författare. Eller fin, men dramatiskt. Men är inte det heller den här bloggen? Eller för det här samtalet minnade i att den här Lina Johansson har fått kritik för att man ja, är, är för ja. öppen typ, men, band, ja, jag men, tänker att bloggbegreppet generellt eller bloggfenomenet har fått mycket kritik ja, ja. och jag tänker att det bland annat har att göra med att det är framförallt kvinnor som bloggar ja, och, och att det nedvärderas men ja. när, när en man ger ut en bok med sina dagböcker så är det någonting mycket tjusigare ja, men det Men samma sak i tausgård som många gav i de här böckerna min kant, den beskriver såhär detalj hela sin så här och det är jättebra liksom. Och jag har läst mig det de lite tråkiga. Men förlåt. Men de är ju säkert jättebra. Men så här, de måste det är ju också så här fint liksom. Ja. Jag tycker det är jättebra om alla gör det jämt. Bloggar och så de vill. Ja. Ja. Du ska få prata lite om din blogg. Uh, ja. Inte, inte om min blogg. Men, men jag tänkte jag har funderat mycket på det här med integritet. Som jag sa. Så fick jag särskilt i början av min bloggkarriär som man inte kan prata om för jag har aldrig haft särskilt mycket läsare på min blogg utan bloggat mycket för min egen skull men jag har ändå fått ganska mycket synliga kommentarer om att jag är självutlämnande och kanske nu har jag inte jag bloggat på länge den är ganska ouppdaterad för tillfället och jag... det kanske dels har att göra med att jag uttrycker mig i andra forum nu, till exempel twitterar mer mm. e och podkastar mer. Podkastar mer framför allt. Men, men också för att jag har funderat mycket kring integritet och vad man kan dela. Och en grej som jag vet att jag brottades med när jag skrev med personliga grejer. Det var att jag, jag kände mig helt okej okay med att hela världen kunde läsa det jag skrev. Men jag kände mig inte okej okay med att typ min familj och mina närmaste vänner kunde läsa det. Mm. Där, där blev det för personligt. När de läste det då kändes det som att de läste mina personliga dagböcker. Men när eh, någon jag inte kände eller någon jag hade lärt känna på internet läste. Så kändes det som att, att vi förde en dialog. Mm. Och jag vet att jag, jag lösenordsskyddade vissa inlägg som jag inte ville dela eh, Alltså får jag bara lägga in här. Gud var irriterad blev blev när mina favoritplågar gjorde det. Jag bara, jag vill ju läsa om alla grejer. Ja, för men, men för jag jag la, la in läsnordsskyddet för, för, ja för att jag inte ville att mina närmaste ja. vänner skulle läsa det. Mm. Så att alla, alla som ville läsa som inte kände mig på riktigt fick ju läsa det. Mm -hmm. Man kan ju tänka att det borde tvärtom. Men Det är intressant att det... Ja men det är det jag menar. Att det, det är en spännande grej som yes. jag... Och så känner jag mig fortfarande... Min pappa kommenterade ett av våra, våra podcasts mm. för inte så länge sedan. Han hade lyssnat på vår familjepodcast. Mm. Eh. <laughs> och jag tog faktiskt bort den kommentaren för att det, det var väldigt personligt. Och där blev jag, fick jag, krockade jag igen med det här att jag kan, jag kan sända podcast och eh, låta hundratalet personer... Eh, lyssna på ganska personliga tankar från min sida men när en förälder till mig mm. <laughs> lyssnar så blir det plötsligt väldigt jobbigt. Man inte riktigt ganska. Du får prata om honom, att du pratar inte så mycket om honom, men han får inte. inte prata om det eller? <laughs> Ja men lite <laughs> om, så kanske. Om han skulle ha en podcast om dig det. <laughs> det, det är väl också en grej man måste väga in när man <laughs> väljer att ha någon form av offentligt liv. Vilket det blir om man podcastar och bloggar och twittrar liksom, Mitt liv eh, går att ta del av i offentligheten och som du sa det försvinner aldrig Nej. det som sägs på internet försvinner aldrig mm. men att man måste väga in det här med vad man gör med andra människor mm. Nej, men absolut. Om, om man hänger ut sina vänner mm. eh. men jag tror att de som har barn ställs inför det här dilemmat på ett helt annat sätt än vad kanske jag gör Eller så här, eh, för de, många tar ju bild på sina barn och, eh, ja men hur ska man förhålla sig till det nu, så jag hänger bara är inte du heller, så vi behöver inte ha det problemet men det är väl en sån här Intressant fråga. Jag har prata om. ut andra och inte ja. ut andra? För de är ju eller de har liksom makt över det? Nej, men ja. samtidigt vi har ju pratat om det så är det här med att folk tar kort på en och lägger upp ja. på Instagram till exempel. Äh, är det alla. okej att göra det utan fråga? Jag vill säga nej, men men det är ju lite jobbigt och liksom man googlar på sitt eget namn till exempel om man tycker de gör det. Och så hittar man så här saker som andra har lagt upp som man inte har okejat. Jag vet inte om det här är min digitalitet men för att berätta en hemskt historia om att blogga. Jag berättade den för dig innan. Mm -hmm. Det här att jag hade, typ, jag hade en blogg med min bror och då skrev jag typ så här att jag hade googlat mitt eget namn. Ilva gå. Nej, men då hade det kommit upp en annan tjej som skrev på typ sockerdricka, tror jag. Sånt där. Som också hette Ilva Ja Som också hette Elva Hammarstömm, så hade skrivit så här vad jag ansåg då i min 17-åriga högmodell. Vad jag var, kanske Anya, var en nyälder på Pinsam. Och bara skrivit att hon var dålig typ. Och det är inte jag, så jag tog avstånd från det. Det var ja, mer att göra för folket att det ja. sant, inte var du som men det, har, det var mer en säga, text här. här. Kul på jag ville så här. Jag ville inte vara taskig utan det var mer en kul i en tror jag och sen jag satt kolla kollade igenom min blogg som jag gör ibland för jag tycker jag ser himla bra nej, men så här, man och, typ, det är kul att läsa om sig själv skådarna använder <laughs> och då så såg jag att hon, hon hade kommenterat hon hade googlat sig själv och kommenterat oj det var jag som skrev det här dåliga dikterna så hon, så hon, så här, hon hade, du hade googlat sig själv och hittat hennes dikter och sen <laughs> hade hon googlat sig själv och hittat äh, din kommentar och på kan, hennes dikter och jag kan inte fatta att jag inte tänkte på att hon skulle göra det och jag har typ mått dåligt för att jag dissade henne så här så tonde dikter som inte var så himla kassa egentligen. Nej vänta vad, då, vad jag, skrev hon. Nej, men var riktigt. Men det var så här kärlek och nej men och alltså vad, vad skrev hon i den här kommentaren? Ja, men hon skrev typ så här, ja "Jag googlade med själv" alltså eller något så här. Det var jag som skrev de uslädda den där. Alltså jag är helt nonsensigt flödade och hammarskem den andra om du lyssnar. Eh... om du googlar på ditt eget namn och hittar på den podcast tror att det är du själv som har podcastat om berättat. Nej, Nej, men alltså så blir det väl ibland att man konfronteras med att eh, alltså konsekvenserna av vad man delar och skriver. Ja, precis. Jag tycker precis. till exempel att det kan vara jobbigt när folk vet en massa saker om mig som jag inte har berättat för mm. att de har kunnat kolla upp det. Du vet, den klassiska, man ska berätta om någonting. Jag har varit med om det här och folk säger ja, ah, jag vet, jag har läst om mm. det i din blogg. Mm. Förra nackdelar. Ja. Eh, ska vi gå vidare? i ja. vår eh, dagordning. <laughs> men jag tänker det här. Ja, men först det kan jag ju säga. Det kanske jag kanske sa lite så här, men också så här. Nu pratar vi om hur bra det är att och bra och prata om sig själv. Men jag tycker också det är så här viktigt att. Så här, jag tror att många som säger till mig: Jag skulle aldrig kunna blogga eller jag skulle aldrig kunna podcast. Så här, då tänker jag så här, Vi har olika gränser och jag tycker inte ni ska. Ni har en gräns och jag har en gräns och jag har inga problem med det. Så ni behöver inte ha några problem med Shit vad jag lät kaxig Nej. Men det är, väl, det är väl så. Oj <skyresto> <Förrice dressing> jag, vad jag mm. har mm. <hundans> gjort. Ja men vi har olika gränser. Jag tänker att man har det i. i alltså away from screen också. Mm. <hundans> men när jag, jag har en gräns för vad jag berättar om mig själv. Mm. Och andra har andra gränser som mm. är tidigare eller senare. Och ja. så här. Det får vi väl acceptera. Ja, precis. Och om någon vill berätta att vattnet har gått när de ska eh, föda barn. Så får de väl göra ja, det. Eller hur Och Jag, jag skulle inte göra det. Men det får jag tycker att det egentligen att, att det är ett större problem. Det, det pratade vi om när vi pratade om fasader. Jag tycker att det är ett större problem att man konstruerar en verklighet mm. eh, genom det man väljer att mm. berätta än att man faktiskt är ärlig mm. med att vattnet har gått. Till exempel. Ja. Så att, eh, min... Jag rustar på att på mindre klag på folk ja. som öppnar. öppna. Ja men jag röstar på också här, som du pratar om. Så här, hitta sin egen gräns. För det är det det handlar om. Ja. Inte alltså, uppmuntra andra att hitta sin egen gräns. Ja. Men också förstås. Det är inte så lätt. Nu framstår det som jättelätt. Men det finns ju kanske folk som skriver grejer. Ja men just det här med att hänga ut andra. Mm. Mm. Det är det som blir problematiskt tycker jag Och, Då handlar det ju ja. om, inte om min integritet längre. utan det handlar precis, om andras precis. integritet. Ja. Men kanske måste man alltid lämna ut andra när man skriver. Alltså om man ska skriva något personligt. För är eh, ofta relationer man har problem liksom. Så att, jag kodade mina bloggar ja. på den tiden jag skrev om andra människor ja. så hittade jag en ja. kodnamn för att såhär, jag skulle i alla fall inte kunna googla på det ja. resta namn och hittade men det, var ju, det är ju ganska många så här kändisar som har visat sig ha läst dem så här, bloggar som var hemliga också eller att ja. man, man visste inte vem det var de var anonyma, och det var ja. ju en poäng med det också ja. och så var det egentligen en kändis ja, Cecilia Blanken som oh, shit vad jag refererar till bloggar här, bloggare ja, du är ju bloggsperten jag älskar bloggar. Eh och och Ja, då vill jag säga att hon haft jag hade faktiskt inte läst den men då hade hon haft en hemlig det tycker jag är lite så spännande. Så kan... många hade läst och inte ja. vetat att det var hon ja, precis. Ja. Så många hade säkert funderat på vem det var. Yes, yeah. mm. för det skulle jag kunna tänka mig att ha. Så här, när, när man börjar begränsa sig själv. När man börjar upptäcka att man begränsar sig själv. Så startar man en helt annan grej liksom. Och ja. det kan vara ganska skönt. Ja, precis. Ja men det känns som ja. ett vanligt fenomen. Ja, är... Men på tal om det så tycks det ju finnas ett behov av att dela med sig. Ja. För att ja, men dels folk gör det gärna. Ja. Det finns många bloggar som är väldigt självutlämnande. Mm. Men också att, att folk som då upplever att de begränsas av någonting... I vissa fall startar en anonym blogg ja. och blir mer fria att berätta. Och vi har också pratat om det här, vi kallade det den nya journalistiken. Mm. Vi lyssnar mycket på en podcast som heter Värvet. Där kända människor intervjuas och helt plötsligt får väldigt... Fritt spelrum. Mm. Att berätta vad de vill om sig själva. Och då blir det väldigt mycket personliga saker. Många pratar om självhat. De pratar om att de mm. går i terapi. Eh, och då handlar det helt enkelt inte om den typen av journalistik där folk hängs ut. Där man har så här luskat fram mm. en hemlighet och smäller upp det på löpsedeln. Utan det handlar om att så här, personen sitter själv och säger Det här vill jag dela med mig mm. av till hela världen. Eller mm. åtminstone till alla som, som förstår svenska." Mm. Um, men jag tänker att, vi kanske är fast lite i så här bloggkritiken, det kanske det blir ju mer och mer accepterat att man delar med sig också mm. alltså jag, har ju mottagits otroligt bra liksom, och nu har jag liksom på Fredrik, men de, jag vet inte om de personer är. jag ska inte ta det, liksom. oh, jag vill inte referera till dem alltså. Alex och Sigge, därmed, de har liksom fått något avsnitt, de har också en podcast och Alex Schumann och Sigge, där de är väldigt personliga, och jag tror att och många tycker att det är jättebra så det kanske har blivit mer att dela med sig själv också eller? Ja, jag vet inte. ja. Nu, nu fastnade jag finns det ingen podcast Med tjejer som Delar med sig av sig själva Som vi kan referera oss. till Jag vet inte, jag lyssnar på den här Nu ni refererar, ni refererar på, på man till till mamma som, som, som heter Bikten Kanske, de är, vem som heter Bikten Jag lyssnar på, är alltså Ja men de är väl ganska Delar med sig av så. Men ni får, Kan inte te, ni som lyssnar nu Tipsa oss om bra eh, Podcast som inte Innehåller män Ja. Och som innehåller någon typ av eh, Men jag tycker med podcast som en podcast de är också ganska gilla Ja det är den eh, brudpodcast som jag faktiskt har lyssnat på Jag lyssnar inte på så mycket podcast ah. jag, ah, jag eh, Det är därför mina referensramar är så <laughs> ja. Ja, ja Men det är ju intressant i alla fall att, och det är kul tycker jag att folk blir mer och mer det var väl kanske det som var poängen Ja. Det är jätteroligt. Ja. Ska vi knyta ihop den här säcken? Ja, ja. <laughs> Är det någonting du tycker att vi har missat? Tänkte att vi tänkte vi skulle prata lite om Twitter. Just det. Jag, vet, jag har inte så mycket att säga. Jag tänker att det är lite samma fenomen som bloggar. Att folk blir så. här. Jag minns när min brorska på Twitter. Om du lyssnar så Sorry. Jag oh, ska bara skriva. Oh, det här är Jag kommer tillbaka. Han oh, skriver bara vad han äter. Han skriver bara annan. <laughs> och sen så, in, så, har jag in, så gör jag ju exakt samma sak. Men jag hänger på Twitter. Ursäkta. Mm. Men jag vill, jag vill säga en sak om Twitter. För vi pratade ju här innan om, om reality. Vad heter det? DocuSopa. Ja. Uh, big Brother. Ja ah, typ. men och att här, om kameran är på hela tiden så glömmer man bort kameran. Mm. För jag tänker att det är lite samma fenomen med Twitter. Mm. Här. Allt som skrivs på Twitter... Eh, kan ju läsas av vem som helst. Men om man då som jag liksom, <går> ofta twittrar så glömmer man bort ah, att, att det här faktiskt kan läsas av vem som helst. Och dels kommer på mig själv med att ja, men, på tal om att hänga ut andra, att twittra om andra människor. Precis som mm. att de inte skulle kunna hitta det och lista ut att det är de jag ja, pratar men, om. Men också det här med att skriva till varandra och använda twitter istället för sms. Mm jag fick något slags uppvaknande från det när jag skulle bestämma, jag skulle bestämma tid så här med en kompis som jag skulle äta lunch med eh, och vi skulle bestämma vart vi skulle se. Så helt plötsligt hoppar en så tredje person in i konversationen och tipsar så här, ni kan väl gå hit mm. och, och då blev jag fullt medveten herregud, mm. alla lär, nu var inte det här något privat men så här bara att alla läser den här konversationen. Nej, inte alla nu. Nej, men man är världens nav. Men vem som helst ja, kan läsa ja, det här. Ja, och varför ja. för vi den här, det här samtalet i offentlighet. Ja, det kan jag tycka. Men som sagt, man har ju olika idéer. Man kommunicerar på olika sätt. Men så här, folk så här, signar in på grejer. Eller vad heter det när man gör det? Just det, checkar in. Ja, alltså jag, och jag, det, jag kan berätta om mina djupaste hjärtesorger på internet. Men jag pallar inte att folk vet vad jag är. Och då har jag fanikat det. Och det förstår inte jag för andra. Men vad fint att ni inte att ni gör det. Men så här, den grejen. Så här, det får jag försöka som min idé. Det skulle jag aldrig göra. Nej, nej men det kan jag hålla med om. Det är det, är Och det är två helt olika saker. Liksom, tycker jag. Dels. Det är en sak att dela med sig av eh, tankar och känslor. och En helt annan sak att dela med sig av vad man gör och vart man är. Jag jag att det här det... att så här, vara sin egen reporter och hela tiden så här, berätta. Nu gör jag det här, nu gör jag det här. Nu är jag här. Det kan stressa mig mer ja, än det att, att så här, så Oj, det så. nu åker jag säga något personligt. Det har jag absolut ingen problem med. Men samtidigt tycker jag att det är helt okej att folk gör det. Väl, apropå, det får man göra tycker jag också. Ja, jag tycker absolut att man får göra det. Men jag tycker att vi kan kritisera det också. För... Mm. Jag tänker snarare på fråga om gränser Alltså vad man har för gränser igen. Men jag så tror att det stressar folk Ja kanske lite Eller ja, jag projicerar min egen stress <laughs> um. mm. Nej men ja, Jag vill citera Emel Jensen Ska vi göra det nu till slut mm. För vi var på en Emel Jensen Du var på en Jonstas. Jag igen. lyssnade på Emel Jensen i onsdags jag, jag har liksom ganska mycket På honom Tycker han är klok i alla fall så har han något som heter Så får du med ändå. Som är kanske är den mest spelade på Spotify av honom. Så ni kanske har hört den som lyssnade på honom. Är det så? Ska jag kolla ja, upp? Det. Är du säker? Ja, det, det är ganska säker på det. Nej, det var ju... Ja, men så får du med ändå. Nej, men det är för att jag bara ja. har försökt. ja Ja, ja den den är, det är den med spelade. Okej, okay. nu ska jag citera den. Den går så här... Nu jag måste jag börja minnas lite på det för tog Inte gritt. Nej, jag har inte skrivit heller. Uh. För jag Ja. Vad ska jag med värdighet? När jag kan få den jag vill ha? Nej, Nej. så är det. Hur inte. går den. värdig? vill ha värdighet man kan få den man vill ha. Vad ska jag? Nej, stolthet är det först? Men vill ha stolthet när Tack. man kan få den man vill ha. Vad ska jag med värdighet när jag kan ha det bra? <går> Och nu integritet, vad har den någonsin gjort för mig? Och den byter jag med glädje ut mot dig. Ja, jag kan inte sjunga, men det var fint, Emil. Tack, jag kan ja. inte heller sjunga. Poängen var ju att integritet var den någonsin gjort Herregud, nu har jag sjungit din podcast! Mm. Mm. <laughs> fint. Får tala om integritet. Ja. Men så här, integritet, vad har den någonsin gjort för mig? Nej, men det har faktiskt inte gjort ett skit för mig. Jag tycker, det har gjort så otroligt mycket för mig att berätta för andra om saker. Mm. Jag har aldrig... Jag hade ångrat att jag har blockat. Jo, förutom det här mig Ylva. <laughs> Annars har jag aldrig ångrat att jag har delat med mig om grejen. Jag röstar på att dela mer. Ja, det gör jag. Men vad tycker ni, kära, kära lyssnare? Ehm, svara gärna på, på det. <laughs> ja, är det bra att dela med sig? Eller är det dåligt? Var går gränsen? Kanske mer, vart går er gräns? Ja. För jag tänker att vi är överens om att... Det inte finns en kollektiv gräns. Eller mm. finns det en kollektiv gräns? Tycker ni mm. Alla ni som lägger ut på bilder på era barn. Vad tänker ni? Ja, Den är jag nyfiken på. Alltså jag tycker det är ingen kritik. Jag är nyfiken på vad tänker. Jag tänker att det är en spännande grej. Ja. Det kanske har skrivit. Jag är intresserad av er ändå. Ja. Så snälla. Låt detta <laughs> eh, avsnitt bli det som får flest kommentarer hittills. <laughs> så hörs vi om två veckor igen. Ja det gör vi. Ha så bra. Uh